«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається». Розділ 32 Пар і кол Омсфорди йшли кошмарним світом. Тиша була нескінченною, плащ порожнечий, що простягався далі за сам час. Не було жодних звуків, ні криків птахів. Ні дзещання комах, ні дрібних шурхотів чи скреготів, навіть шелесту вітру в кронах дерев, що свідчило б про життя. Гілки здіймались до неба, як кам'яні статуї, витесані якоюсь давньою цивілізацією і залишені німим свідченням марності людського життя. Усе навколо було сірим, і навіть листя виглядало, як лахміття від опутала. Кущі й пирій терлись об стовбури дерев безпритульними дітьми, а ожинові кущі сплітались у відчайдушній спробі захиститись від життєвих скорбот. Звісно, був і туман. Глибоке і все проникне сіре море, що закривало усе яскраве. Він безсило висів у повітрі, нерухомо вкриваючи дерева й кущі, скелі й землю, і будь-яке життя. Екран, що загороджував сонячне світло й тепло. У ньому була непослідовність, бо в деяких місцях він був тонким і водянистим, і лише надавав розмитого вигляду тому, що намагався приховати. Тоді як в інших він був непроникним як чорнило. Він торкався шкіри холодною вологою і шепотів про смерть. Вар і кол повільно й обережно просувались крізь кошмар яву, борючись із відчуттям, що самі вони стали безтілесними. Їхні очі метались від тіні до тіні, шукали рух, знаходячи лише нерухомість. Світ, у який вони потрапили, здавався мертвим. Ніби тіні, які, як вони знали, там ховались, насправді не знаходились там, а були лише брехнею кошмару. Вони швидко йшли до руїн мосту Сендіка, щоб пройти розбитою стежкою до сховища. Їхні кроки були безшумними у високій травій, вологій, податливій землі. Іноді їхні чоботи повністю зникали в килимі туману. Пар подивився на двері, через які вони пройшли. Їх ніде не було видно. За лічені секунди зникла й сама скеля. Усе, що залишилось від палацу королів Тірсіса, ніби його ніколи й не існувало, похмуро подумав юнак. Він відчував холод, і порожнечу, і спеку там, де піт змушував шкіру під одягом, відчувати себе колючою і вологою. Емоції, що вирували всередині, не хотіли впорядковуватись чи розсіюватись. Вони кричали з потвореними голосами. Кожен з них намагався бути почутим. Юнак відчував, як стукає його серце в грудях, як шалено б'ється пульс, і з кожним кроком відчував близькість власної смерті. Він знову побажав, щоб хоч на мить він зміг викликати магію навіть у найелементарнішій формі, щоб переконатись, що є якийсь захист. Але використання пісні бажання насторожить усе, що живе в ямі, а цього не треба робити. Кол торкнувся його руки, вказавши туди, де земля розверзлась перед ними зловісною тріщиною, що зникала в чорноті. Доведеться обходити. Пар кивнув, вказуючи шлях. Присутність брата заспокоювала його, ніби кол міг відвернути зло, що їм загрожувало. Він стояв кремезною скелею за спиною пара. Грубе обличчя таке рішуче, що здавалось, лише сила його волі зможе провести їх крізь усе це. Пар був невимовно радий, що Кол поруч. Це була егоїстична реакція, але чесна. Мужність Колла в цій справі значною мірою була джерелом його власної. Вони обійшли тріщину і повернулись до розвалених залишків мосту. Усе навколо них було незмінним, тихим і нерухомим, позбавленим життям. Але потім щось замерехтіло в тумані попереду, щось квадратне піднялось з-під уламків. Пар глибоко і рівно вдихнув. Склеп. Вони поспішно рушили до нього. Старший попереду, молодший на крок позаду. Кам'яні стіни чітко виступили на передній план – Втрачаючи сюрреалістичну розмитість, якою їх огортав туман, кущі підступали до їхніх боків, ліани обвивали похилий дах, а мох забарвлював фундамент відтінками іржі ржі, і чогось темно-зеленого. Склеп був більшим, ніж уявляв пар, добрих п'ятдесят футів завширшки і до двадцяти заввишки у найвищій точці. Брати дістались до найближчої стіни і обережно обійшли кут. Там вони і знайшли стародавній напис, багато слів якого майже стерлись. Вони зупинились, затамувавши подих, і прочитали. Тут спочиває серце і душа народів. Їхнє право бути вільними, їхнє прагнення жити в мирі, їхня мужність шукати істину. Тут спочиває меч Шаннари. Трохи далі масивні кам'яні двері, прочинені. Брати перезирнулись, а потім рушили вперед. Вони зазирнули всередину. Стіна, що утворювала коридор, який вів ліворуч. Він зникав у темряві. Пар нахмурився. Він не очікував, що сховище буде складною спорудою. Він думав, що це не більш ніж одна кімната з мечем в центрі. Він подивився на Кола. Його брат явно засмутився та тривожно озирався, вивчаючи спочатку вхід, а потім темну плутанину лісу, що їх оточував. Кол простягнув руку вперед і потягнув за двері. Ті легко піддались. Молодший нахилився ближче. — Схоже на пастку! — прошепотів він так тихо, що пар ледь почув. Старший думав те саме. Двері до сховища, якому триста років, і яке зазнало впливу клімату ями, не повинні були так легко піддатись, і дуже легко зачинити їх знову, щойно вони опиняться всередині. І все ж Пар знав, що все одно піде всередину, він вже вирішив це зробити, він пройшов занадто багато, щоб повертатись назад, він підняв брови і запитально глянув на кола. Той стис рота, знаючи, що пар твердо вирішив продовжувати, що ризики більше не мають значення. Йому знадобилось надзвичайне зусилля, але все ж він вимовив. «Гаразд, ти йди по меч, я буду чатувати!» Він однією рукою стиснув плече пара. «Але поспішай!» Той кивнув, тріумфально посміхнувся і обійняв брата у відповідь. Потім він пройшов крізь двері, швидко рухаючись коридором у темряву. Пройшов якомога далі, керуючись слабким світлом зовнішнього світу, але воно швидко згасло. Намацав стіни в пошуках кінця коридору, але не зміг його знайти. Тоді і згадав про камінь, який дала Демсон. Він засунув руку в кишеню, вийняв його, на мить стиснув між долонями, щоб зігріти, і простягнув перед собою. Срібне світло полилось у темряву. Юнак широко посміхнувся і рушив уперед, прислухаючись до тиші, спостерігаючи за тінями. Коридор звивався, спускався і переходив у інший. Хлопець пройшов набагато далі, ніж міг би подумати, і вперше відчув неспокій. Він більше не був у склепі, а десь глибоко під землею. Але як це трапилось? Нарешті коридор скінчився. Він ступив у кімнату зі склепінчастою стелою і стінами, вкритими зображеннями і рунами. Подих перехопило від раптового болю. Там, у самому центрі кімнати, лезом донизу в брилі червоного мармору, був меч Шанари. Юнак кліпнув, щоб переконатись, що не помиляється в тому, що бачить а потім рушив уперед, допоки не опинився перед зброєю. Лезо гладеньке, без жодних слідів, бездоганний витвір мистецтва. Руків'я у вигляді руки, що підносить смолоскиб до неба. Артефакт виблискував, як новий метал у м'якому світлі, ледь помітним блакитним кольором. Пар відчув, як стискається його хорло. Це справді він. І різкий порив ейфорії пронизав хлопця. Він ледь стримався, щоб не закричати колу. Хвиля полегшення захлеснула хлопця. Він поставив усе на те, що ставалось не більш ніж здогадкою, і та виявилась правильною. І більш за те, ця здогадка була правильною від самого початку. Меч шанари справді у ямі, прихований плутаниною дерев, кущів, туманом, ніччю. Тінями. Він різко відкинув ейфорію. Думка про цих монстрів нагадала йому, наскільки небезпечно тут знаходитись. Буде час радіти пізніше, коли кол і він безпечно виберуться звідси. У кам'яній основі, на якій лежала брила мармуру, були вирізьблені сходи. Хлопець рушив до них, але зробив лише один крок – і щось відокремилось від темряви стіни позаду. митєво пар завмер, жах підступив до горла. У голові пролунало єдине слово – тінь. Але одразу він зрозумів, що помиляється. Не тінь. Чоловік, одягнений у все чорне, у плащі з капюшоном, на грудях нашита емблема вовчої голови. Страх пара не зменшився, коли він зрозумів, хто це – до нього наближався Ріммердал. Біля входу до сховища Кол нетерпляче чекав. Він стояв спиною до каменю, трохи збоку від отвору. Його очі видивлялись щось у тумані, жодного руху, жодного звуку. Він, здавалось, був сам, проте самотність він не відчував. Світло світанку просочувалось крізь крони дерев омиваючи його сірим холодом. «Пар уже занадто довго там», – подумав Кол. «Це не повинно було зайняти стільки часу». Він швидко глянув через плече на чорний отвір сховища. Він почекає ще п'ять хвилин, а потім піде за братом. Рім Мердал зупинився за десяток футів від пара, недбало відкинув капюшон плаща. Його обличчя було відкритим. Але в напівтемряві військовища воно було так потягтоване тінями, що чоловіка практично неможливо було роздивитись. Але це не мало значення. Парв пізнав би його де завгодно. Він ніколи не забуде їхню зустріч тієї ночі, багато тижнів тому в блакитному вусі. Хлопець сподівався, що це ніколи не повториться, проте вони знову стояли віч на віч. Перший шукач Федерації, чоловік, який переслідував його вздовж і впопорек Калагорна, нарешті наздогнав його. Двері, через які увійшов пар, залишались відчиненими. Хлопець приготувався тікати. «Зачекай, пар Омсфорд!» – сказав шукач, майже ніби читаючи його думки. «То ти так швидко тікаєш? Тебе так легко налякати?» Вар завагався. Рім Мардал був величезним чоловіком. руде бороди, обличчя ніби висічене з каменю. Настільки воно тверде. Проте його голос був переконливим. «Хіба ти не повинен спочатку вислухати те, що я маю тобі сказати?» – продовжив шукач. «Яка від цього може бути шкода? Я дуже довго чекав тут, щоб з тобою поговорити». Пар витріщився на нього. «Чекав? Ну, звісно. Рано чи пізно ти мусив сюди прийти. Ти прийшов за мечем, вірно? Ну, звичайно. Отже, я мав рацію. Нам є про що поговорити. Я б так не сказав». Думки в голові пара крутились. «Ти намагався заарештувати кола і мене у варфліті. Ти ув'язнив моїх батьків у Шейді Вейл і окупував село». «Ти тижнями переслідував мене Рим Рім-мардал склав руки на грудях. Пар знову помітив, що ліва рука в рукавичці до ліктя. «Давай припустимо, що я буду стояти тут, а ти зможеш піти будь-коли. Я тобі не заважатиму!» Пар глибоко вдихнув і зробив крок назад. «Я тобі не довіряю!» Шукач знизав плечима. Ну, я розумію, що для цього немає причин. Однак ти тут за мечем, так? Якщо хочеш його, спочатку вислухай. Після цього зможеш забрати його, якщо забажаєш. Домовились. Пар відчув, як на потилиці настовбурчилось волосся. І ти пропонуєш мені угоду після всього, що зробив, щоб завадити мені отримати меч? Завадити тобі отримати меч? Шукач розсміявся. Тихо, майже приємно. «Па, Ромсфорд, ти колись думав попрохати про нього? Ти коли-небудь розглядав можливість, що я можу його тобі просто віддати? Хіба це не було б легше, ніж крадькома пробиратись містом і намагатись вкрасти його? Як звичайний злодій?» Ріммердал похитав головою. «Багато чого ти не знаєш». «Тож дозволь мені розповісти?» Пар невпевнено озирнувся. «Це точно якась хитрість, щоб приспати його пильність». Пар швидко потер камінь, який дала йому Демсон, щоб посилити світло. «А, ти думаєш, що в темряві зі мною ховаються інші, вірно?» Прошепотів Рім Мардал. Слова долинули звідкись із глибини його грудей. «Ну тоді, ось!» Він підняв руку у рукавичці, швидко нею махнув. Кімната залилась світлом. Пар здивовано ахнув і зробив ще один крок назад. «Ти думаєш, що лише ти володієш магією?» Тихо спитав шукач. «Ну, це не так. Насправді я теж нею володію. Вона набагато сильніша за твою, можливо, навіть сильніша за магію стародавніх друїдів». «Є й інші, як я. У чотирьох землях багато хто володіє магією старого світу, світу до чотирьох земель і великих воїн, і людей». Пар безмовно витрішився на нього. «І що, тепер ти мене послухаєш?» Пар похитав головою не у відповідь на поставлене питання, а від невір'я. «Ти шукач. Ви полюєте на тих, хто використовує магію». «Будь-яке використання, навіть тобою, заборонено!» Рім-Мердал посміхнувся. «Так постановила Федерація. Але чи завадило це тобі використовувати свою магію, пар? Або твоєму дядьку Вокерубо, або будь-кому, хто нею володіє? Це насправді дурний наказ, який неможливо виконати. Федерація мріє про завоювання, будівництво імперії» про об'єднання земель і раз Коаліційна рада плете інтриги, будує плани, пережиток світу, який уже одного разу знищив себе у війнах. Вона вважає себе обраною, бо рад рас більше немає, друїди зникли. Зникнення ельфів, до речі, федерація вважає благословенням. Вона захоплює провінції півдня, майже захопила Калагорн, і знищує свавільних дворфів просто тому, що може. І усі свої дії вона вважає доказом права на правління. Федерація вважає себе всезнаючою. В останньому прояві зарозумілості вона й оголосила магію поза законом, і жодного разу не запитала, якій меті магія служить. Темна постать схилилась вперед та розвела руки. Справа в тому, що федерація – це збіговисько дурнів, які нічого не розуміють. Вони не розуміють, що таке магія, хлопче. Саме вона створила наш світ, той, у якому ми живемо, і в якому федерація вважає себе головною. Магія створює усе, робить усе можливим. І що? Федерація відкидає таку силу, ніби вона нічого не варта? Ріммердал випростався, височіючи на тлі створеного ним дивного світла. Темна постать, яка здавалась лише віддалено схожою на людину. Ану, подивись на мене, пар Омсфорд. Тіло шукача почало мерехтіти. Юнак із жахом спостерігав, як постать стає вищою на тлі тіни і напівтемряви. Її очі палали багряним вогнем. «Бачиш, хлопче!» – безтілесий голос Ріммера дала, прошепотів це із задоволеним шипінням. «Я саме те, що Федерація хоче знищити, і вони навіть не мають про це найменшого уявлення!» Іронія цього речення пропала для пара, який бачив лише перед собою найгіршу з усіх можливих небезпек. Він відсахнувся від чоловіка, який назвав себе Ріммером-Далом, істоти, яка насправді не була людиною, а тінню. Він відступив назад, твердо вирішивши втекти, а потім згадав про меч Шанари і раптово передумав. Якщо він дістанеться до зброї, то зможе знищити Ріммера-Дала. Але тінь, здавалось, не хвилювалась. Повільно темна постать знову увійшла в тіло. «Тобі брехали, хлопче, неодноразово. Тобі казали, що тіні – це злі істоти, що вони – паразити, які входять в тіла людей, щоб підкорити їх. Не турбуйся заперечувати чи питати, звідки я це знаю». Швидко сказав він, обриваючи здивований вигук. «Я знаю про тебе все». Про подорож до Калгейвена, до Диких земель, до Гадесгорну й далі. Я знаю про твою зустріч із Тінню Аланона. Я знаю, що він сказав тобі брехню, пар Омсфорд. Брехня завжди починається з друїдів. І от нове завдання – знищити тіней. Ти повинен знайти меч, Рен, Ельфів, а Вокербо віднайти Паранор. Я усе це знаю. Зморшкувате обличчя скривилось від гніву. «Але послухай тепер те, чого тобі не сказали. Тіні – це не відхилення магії, а її нащадки. Ми – те, що виросло з цієї сили після зникнення друїдів. І ми не чудовиська, що вторгаються в людей, хлопче. Ми і є люди». Пар похитав головою, заперечуючи те, що чув. Але Ріммер швидко підняв руку в рукавичці та вказав на юнака. «У людях тепер є магія, як колись була магія в істотах чарівного світу. В ельфах перш ніж вони зникли, і у друїдів пізніше». Його голос був тихим і наполегливим. «Я така ж людина, як і будь-яка інша». За винятком того, що я володію магією, як і ти, пар? Яким чином я успадкував її через покоління родини, яка жила до мене у світі, де використання магії було звичайним явищем? Вона розсіялась і посіяла себе не в землі, а в тілах чоловіків і жінок раз. Вона вкоренилась і виросла в деяких із нас. І тепер у нас є сила, яка колись належала лише друїдам. Ріммар повільно кивнув. Його очі прикувались до пара. І у тебе є така сила. Ти цього не заперечуй. І тепер треба зрозуміти, що означає володіти магією. Шукач замовк, чекаючи на відповідь. Але пар похолов до кісток і міг лише беззвучно завити в запереченні. Я бачу в твоїх очах. Це означає, що ти теж тінь, пар Омсфорд. Тим часом Кол рахував секунди в голові, розтягуючи процес якомога довше, думаючи, двічі рахуючи кожну. Він очікував на пара, але брата ніде не було видно. Молодший Омсфорд розчаровано похитав головою. Він відійшов від стіни сховища і повернувся назад. П'ять хвилин минуло. Більше не можна чекати. Треба зайти. Його лякало те, що зробивши це, він залишить їхні спини незахищеними. Але вибору не було. Треба дізнатися, що сталося з паром. Він глибоко вдихнув, щоб заспокоїтись, і готувався увійти. Саме тоді чиїсь руки схопили його ззаду і потягли вниз. «Це брехня!» – крикнув пар Ріммеру забувши про свій страх, погрозливо зробивши крок уперед. «Немає нічого поганого в тому, щоб бути тінню!» – різко відповів той. «Це лише слово, яким інші позначили те, чого не розуміють». Якщо ти забудеш брехню, яку тобі розповіли, і подумаєш про можливості, ти краще зрозумієш те, що я тобі кажу. Давай, припустимо на мить, що я маю рацію. Тіні – це просто люди, які мають стати наступниками друїдів. Отже, володіння магією є не лише правом, а й відповідальністю. Магія – це довіра. Хіба не це Аланон сказав Брін Омсфорд, коли помер і позначив її своєю кров'ю? Магія – це інструмент, який потрібно використовувати для покращення раз і чотирьох земель. Що тут такого важкого для сприйняття? Проблема не в мені, не в тобі і не в інших, таких як ми. Проблема в таких дурнях, як ті, хто править федерацією, і думає, що все, чого вони не можуть контролювати, потрібно знищити. Вони вважають ворогами усіх, хто відрізняється від них. Обличчя шукача напружилось. Але хто прагне панування над чотирма землями та народами? Хто вигнав ельфів з заходу, поневолив дворфів на сході та взяв в облогу тролів на півночі? Хто оголосив усі чотири землі своїми? Чому усе починає в'янути і гинути? Хто причина? Ти бачив бідних істот, які живуть у ямі? Ти вважаєш їх тінями, вірно? Ну, вони ними є, але їхній стан неприродний. Вони такі ж люди, як ти і я. Федерація ув'язнює їх. Бо вони продемонстрували ознаки володіння магією і вважаються небезпечними. Вони стають тим, ким їх вважають. Їх позбавляють життя, яким могла б їх нагодувати магія, і вони божеволюють. Та дитина форіч, Що з нею сталося? Що змусило її стати такою, якою вона є? Її позбавили магії. Її вигнали, хлопче! Саме Федерація спричиняє розбрат у чотирьох землях своїми дурними сліпими указами та жорстоким правлінням. І саме тіні мають виправити ситуацію. Щодо Аланона, він насамперед і назавжди друїд, з розумом друїда і з їхніми звичаями. Те, чого він прагне, відомо лише йому. Ймовірно, так і залишиться. Але тобі варто бути обережним. Не треба занадто легко приймати те, що він тобі скаже. Шукач говорив з такою переконаністю, що вперше пар Омсфорд засумнівався. А що як тінь Аланона справді збрехала? Хіба не правда, що друїди завжди гралися з тими, від кого їм щось було потрібно? Вокер попереджав його про це. Попереджав, що приймати те, що казав їм Аланон, помилка. Щось у словах Рім Марадала ніби шепотіло, що дядько не помилявся. Можливо, його повністю ввалив оману. Висока закутана в плащ постать випросталась. «Ти наш пар Омсфорд!» Той швидко похитав головою. «Ні, ти один із нас, хлопче!» Ти можеш заперечувати це скільки завгодно і як завгодно голосно. Але факт є факт. Ми однакові, ти і я, володарі магії, наступники друїдів, хранителі довіри. Він замовк, розмірковуючи. Ти усе ще боїшся мене, так? Тіні, невже назва так тебе лякає? А знаєш, це неминучий результат того, що ти прийняв за правду брехню, Яку тобі розповіли, ти вважаєш мене ворогом, а не родичем. Пар нічого не сказав. Ну, давай подивимось, хто бреше, а хто говорить правду. Ось. Шукач вказав на меч Вийми його з каменю. Він твій. Це твоє кровне право, як спадкоємця ельфійського дому Шанари. Візьми зброю і торкнись мене нею. Якщо я та чорна істота, про яку тебе попереджали. Тоді меч мене знищить. Якщо я зло, що ховається за брехнею, меч виявить його. Візьми зброю в руки, використай її». Пар рвучко підбіг сходами добрили червоного мармуру, схопив меч Шанари обома руками і витягнув його. Той вільно вислизнув, блискучий, гладенький. Юнак швидко обернувся і став обличчям дорім Марадала. «Ну от, підійди ближче, пар». Торкнись мене!» Спогади шалено закружляли в голові юнака, уривки пісень, які він співав, історій, які розповідав. Те, що він тримав зараз, було мечем шаннари, ельфійським артефактом правди, проти якого не вистоїть жодна брехня. Він зійшов зі сходинок. Різьблена рукоятка з палаючим смолоскипом втиснулась в його долоню. Рім-Мардал стояв і чекав. Коли пар опинився на відстані удару, то простягнув лезо артефакта і приклав його до тіла шукача. Нічого не сталося. Не відводячи очей від нього, він тримав зброю і наполегливо бажав, щоб правда відкрилась. Нічого не відбувалось. Пар чекав стільки, скільки міг витримати а потім з опустив зброю і відступив. «Ну ось, тепер ти знаєш, я не брешу», – сказав шукач. «А от тебе обманули», – пар виявив, що тремтить. «Але чому Аланон збрехав? З якою метою?» «Подумай на мить про те, що тебе попросили зробити». Шукач розслабився. Його голос був спокійним і заспокійливим. Тебе попрохали повернути друїдів, а також знищити нас. Друїди хочуть повернути те, що вони втратили, силу життя і магії. Чи це чимось відрізняється пар від того, що володар чорнокнижників намагався зробити десять століть тому? Але ти нас переслідував. «Щоб поговорити з тобою, щоб пояснити, ти ув'язнив моїх батьків. Я зберіг їх. Федерація знає про тебе і використала б їх, щоб знайти тебе, якщо б я не знайшов їх першим». Пар затамував подих. Його аргументи вичерпались. Чи правду йому зараз розповідають? Чи збрехав Аланон? Він не міг у це повірити» але й не міг змусити себе не вірити. Розгубленість огорнула юнака як ковдра і залишила відчуття, ніби він маленький і вразливий. «Мені треба подумати?» – стомлено сказав він. «Тоді йди за мною і подумай!» – одразу відповів Рім Мердал. Йди зі мною, і ми ще багато про це поговоримо. У тебе є багато питань». «А відповіді у мене є. Є багато чого, що тобі потрібно знати про те, як використовується магія. Ходімо, хлопче! Відкинь свої страхи і сумніви. Тобі не буде завдано жодної шкоди. Ніколи! Твоя магія дуже багатообіцяюча». Слова ці були спокійними, переконливими, і на мить пар майже погодився. «Це ж так легко!» піти з Ріммером Далом. Він стомлений і хоче, щоб подорож скінчилось. Було б добре мати когось, з ким можна поговорити про розчарування, пов'язані з володінням магією. Ріммер Дал безперечно його зрозуміє, оскільки сам їх пережив. Наскільки пару не хотілося це визнавати, він більше не відчував загрози від цього чоловіка. Здавалося, не було жодної причини відмовляти йому. Але все ж він відмовив, не розуміючи чому. Ні, тихо вимовив старший Омсфорд. «Подумай про те, чим ми можемо поділитись, якщо ти підеш зі мною. У нас багато спільного. Ти безперечно прагнув поговорити з кимось про магію. Про магію, яку змушували тебе приховувати». «Ти ні з ким не міг її обговорювати до мене!» «Я відчуваю, тобі це потрібно!» Йди за мною, хлопче, ти...» «Ні!» Пар відступив. Щось потворне раптом прошепотіло в його голові. Спогад, який не мав обличчя, але голос цей він впізнавав. Ріммердал спостерігав за ним. Його обличчя було твердим. «Це нерозумно, хлопче! Я йду звідси!» – тихо сказав пар, напружившись. «Що ж так турбувало його?» «І я забираю меч!» Чорна закутана постать стала ще однією тінню в напівтемряві. «Залишайся, хлопче! Від тебе приховують таємниці, речі, які краще дізнатись від мене. Залишайся і послухай!» порушив до проходу, яким увійшов. «Двері прямо перед тобою!» Раптом різко сказав шукач. «Там немає жодних проходів і жодних сходів. Усе це була ілюзія. Моя магія. Я зробив це, щоб змусити поговорити зі мною. Але якщо ти підеш зараз, дещо цін не буде знищено. Правда чекає на тебе, хлопче». І в її обличчі жах. Ти не витримаєш цього. Залишайся, я тобі потрібен. Пар похитав головою. Ти говориш, як і ті інші, ті тіні, які зовсім не схожі на тебе, як і вони. Ти хочеш володіти мною. Шукач мовчки стояв перед ним, не рухаючись, спостерігаючи, як йде хлопець. Світло, яке створив шукач, згасло. Кімната швидко поринула в темряву. Пар Омсфорд схопив меч і кинувся на волю. Ріммердал мав рацію щодо проходів і сходів. Їх не було. Усе це ілюзія, магії, яку пар мав би одразу розпізнати. Він вирвався з чорноти сховища прямо в сіре напівсвітло ями. волога й туман миттєво зімкнулись навколо. Він кліпнув і різко обернувся. «Де кол?» Юнак зірвав плащ зі спини і поспішно загорнув у ньому меч Шанари. Аланон казав, що меч знадобиться, якщо друїду ще можна вірити. На даний момент пар не був у цьому впевнений. Але про меч потрібно подбати. І ще одне питання. Чи міг він втратити свою магію? «Пар!» Юнак підскочив, злякавшись голосу. Він стояв прямо за ним, так близько, що це могло б бути шепотом на вухо. Юнак обернувся. Там стояв кол або те, що колись було колом. Обличчя брата було ледь впізнаваним, понівечене якоюсь внутрішньою мукою, яку він міг лише почати уявляти, викривленням що спотворило знайомі риси і залишило їх млявими і безжиттєвими. Тіло також деформувалось, усе вивихнуте, згорблене, ніби кістки переставили. На шкірі сліди і розриви ураження, очі горіли лихоманкою. «Вони забрали мене!» – безнадійно прошепотів кол. «Вони це зробили зі мною! Будь ласка, пар!» «Ти мені потрібен! Обіймиш, Будь ласка!» Пар закричав, виючи так, ніби ніколи не перестане, бажаючи, щоб істота перед ним зникла. Його затрясло від холоду. «Кол!» – закричав він. Брат спіткнувся і різко кинувся до нього, простягнувши руки. «Кол був тінню, якось став нею, Істотою, подібною до інших у ямі, яких, як стверджував Дал федерація, нищить. Як? Пар, здавалось, пішов лише на кілька хвилин. Що ж сталося з братом? Він стояв приголомшений і тремтів, а істота перед ним схопила його за пальці, за руки, та обійняла його, шепочучи. «Обійми мене! Обійми!» Ніби це літанія, яка звільнить. Пар хотів би померти, ніколи не народжуватись, якось зникнути і залишити усе, що відбувається позаду. Він бажав мільйона неможливих речей, усього, що могло б його врятувати. Меч Шанари випав з рук. Юнак відчув, ніби все, що він знав і у що вірив, в одну мить зникло. Руки колла почали його рвати. «Кол? Ні!» – закричав він, і щось сталося. Щось, чому він чинив опір лише мить? – здолало його. Палаюча хвиля піднялась в його грудях, поширилась назовні по всьому тілу, як неконтрольоване полум'я. Магія. Не пісня бажання, а інша. Це магія, яка колись належала ельфійським каменям. Магія, яку Аланон, давши Омсфорду багато років тому, яка вкоренилась у віла Омсфорда і передавалась через покоління родин, змінюючись, еволюціонуючи. Вона жила в ньому. Магія сильніша за пісню бажання. Тверда й непохідна. Вона пронеслась крізь нього і вилетіла назовні. Він закричав колу, щоб той відпустив, забрався геть, але брат, здавалося, не чув. Кол – зруйнована істота, карикатура на кров і плоть людини, яку любив пар, був поглинений власним божевіллям. Тінь, якою він став, потребувала лише поживи. Магія охопила його, поглинула і в одну мить перетворила на попіл. Пар з жахом спостерігав, як брат розпадається на порог прямо у нього на очах. Приголомшений, безмовний, він упав на коліна, відчуваючи, як його власне життя зникає разом із колом. А після інші руки потягнулись до нього, схопили та потягли. Вихор спотворених понівечених облич і тіл втиснувся в нього. За ним прийшли тіні з ями. Їх було безліч, до нього тягнулись руки, їхні пальці рвали й шматували, ніби хотіли роздерти пара на клапті. Він відчув, як рвуться його м'язи під вагою їхніх тіл, а потім магія повернулась знову вибух, який відкинув монстрів як сухе гілля. Цього разу його сила набула форми, непрохана думка ожила, вона згустилась. Гострий осколок блакитного полум'я, холодний тверде, як залізо. Він ще не розумів, що трапилось, не усвідомлював звідки, але все ж розумів, нащо. Сила йшла крізь нього. Заволавши від люті пар, розмахнув новознайденою зброєю, розрізаючи істот навколо себе, ніби ті з паперу. Вони падали. Голоси зникали. Тіні перетворювались на попіл. Юнак загубився в тумані вбивства. Він бив на як божевільний, даючи волю люті та вітчею, що народились зі смертю брата. Смерть, у якій він винен. Тіні відступили. Ті, кого він не знищив. Вони хитались, як маріонетки на нитках. Юнак усе ще ревів, та стискав осколок магічного вогню однією рукою. Парна хилився та схопив меч Шанари, а потім відчув, як той опік його, пропалюючи руку. Біль був різким і шокуючим. Миттєво його власна магія спалахнула і згасла. Хлопець здивовано відсахнувся, спробував викликати її знову і виявив, що не може. Тіні одразу кинулись в атаку. Хлопець завагався, а потім побіг. Помчав уздовж лінії руїн мосту, спіткаючись, ковзаючи по вологій землі, задихаючись від люті розчарування. Він не міг сказати, наскільки близько до нього були істоти з ями. Він біг не озираючись, тікаючи не тільки від тіни, що його наздоганяли, як і від жаху того, що сталося. Він майже дістався до стіни, коли почув голос Демсон. Він побіг до неї. Його розум зів'яв так, що можна було думати лише про необхідність втекти. Він притискав міцно меч шанари до груди. Він більше не пік. Проста зброя загорнута в забруднений плащ. Він упав, розпластавшись обличчям донизу, ридаючи. Знову почув голос Демсон і закричав у відповідь. Через кілька секунд вона вже тримала його в обіймах, підіймала на ноги та тягла геть, питаючи, «Пар, що? Що сталося?» І він відповів, задихаючись і схлипуючи, «Він мертвий, Демсон! Кол! Я вбив його!» Двері попереду стояли відчинені, чорний отвір із маленькою, пухнастою, широкоокою істотою. З підтримкою Демсон він спіткаючись пройшов крізь них і почув, як за ним грюкнули двері. А потім усе й усі зникли в звуці його крику. Кінець тридцять другого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.